Azaroaren azkenaroa badoa eta urbilagoa sentitzen dut ke zuriz ahoa gusten digun urtaroa eta ekaitzak barea bezala kendu gabe segurtasun uhala bolada makala gainditu ditu hala esperantzari diosala egitea kolosala denez korago dago derreala, naiz kezka den poza desainerreala Eta garaipena, zeinek erregala. Zerua ezin liteke atzari begira senyala. Finala, aterako da biribila, betetzen bada miribila. Eta imar, atzpean, makila. Eta irujok, horujo botila, erdi betea egondadila desiratuz, ametspila. Ogoita bira, enpatatzeko karrerila. Lauterdiko finalean, 10aren bila. Egipto nauteskundetan eta hemen ondorengo egunetan. Diskurtxoak isilunetan eta aberatsi izan aizutenak umetan edozein modu eta unetan. Mariano Jaunak ez ditua enditu bere traumak eta marea urdinean norabide ezberdinean doa zarraunak. Amaiur harrapatu nahi du peperen amaraunak. Akaso, pakok ez du egingo paso, eta presoen egora ikusiko du bat batean arazo, eta gerturatzeko eskatu zenbait pauso. Naiz geroa egon lauso. Kalean 8 eta etxean 8. Boto paperekin egindako bakearen uso. So iruñarantz eta amorruak begietatik iES erraz egaz. Portu eta salaadasola uziz, az ez gaitezen, kaleetan kaletan hainbat urrats. Ikus Iusrezinaren ikusgarritassun er erantzkoaz. Baina bidea jantzi da trabaz, hitzalak ez dira ikusten gabaz. Beina gaztelumendi Metroan esxri eta Jesus Mariira suksegi. Aurrera doaz, naiz egon geldi. Eta ilunberako jada badaude bi. Gertatu beharrekoa gertatu bedi. Zorionik goxoenak bieri. Erdieri berria. Etorkizune garria eta elkartasunaren aldeko aldarria. Ziztada bizigarria behar du eta horretarako dago herria. Eztarria aurratuz, Jendea erruz batuz, zehaskak ulunkatu zuten, oi kantuz. Mugak apurtze daino iukatuz. Eta indarkeria sexistaren aurkako eguna, iraganarekin maite mindu gabe, garuna, gogoradezagun zer demultzatzen duguna. Jabetza, pribatu gisa, bikotelaguna, Eta udoltantez, ustita, eskontzako arrazke albuma. Eta badator beste aste bat. Bete orain agendak, eta aukeratu mundua irakurtzeko erak. Etorkizun usaina arrez dezan bezperak.